Jill újra az ajkához tartotta a csövet, de Norman elrántotta a fejét. Még. Mennyi. Idő. Nem tudom. Nem tudod hazudni. A. Jelentés. Már az agyban van. Az ok.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 Egyre sötétedő volt évei alatt.